Как добре дошли на всички на да поредната пръстен от нашия цикъл. За днес кръст и спасение. Раят е немислим без нещо много желано и приятно загледане. Християнството е немислимо без нещо много желано и приятно загледане. Общата между раят, християнството и поста това е кръстът. Благодарен съм на Прифес Лукариненекев, че откликна на глобата ми да проведем днешната беседа, която, пак ще кажа, надявам се да от един от много такива. За в бъдеще, още веднъж ще напомня, темите са свободни, те могат да бъдат избирани могат да бъдат предлагани, както и лекторите. А, така че всеки от вас, който има идеи, нека да я сподели, за да можем да направим беседа върху тема, който вълнува всички вас, който би било най-доброто. И така, оставам ви в comparando com o professor Cristiano Tá Tá, tá. tá. и сестри приятели. Аз приех поръчението и благословението на отец Николай да говоря днес пред вас. Бих искал да кажа, че в църквата не бих желал да бъда професор Калинина Киев, тъй като в църквата няма ни роб, ни свободник ни елини, ни одеин, ни мъжки, полни, женски, но всички едно са в Христа и Исуса. И в храма аз съм един от вас, ни повече, ни по-малко. Ще ми позволите да седна наистина. А, а... Когато миналата седмица не ми бе възложено да говоря, аз колебах какво точно да направя. Разбира се, че бих могъл да изнеса някаква образователна беседа. Нещо, което да прилича на лекция и нещо, което ми е много по-лесно, много по-присъщо на, на редовните занятия, които водим. От друга страна, обаче, четох това за дързост. И поради тази причина реших да говоря в един по-импресивен и по-визионерски стил. Разбира се, че от сега ви казвам, може да ми задавате каквито и да било въпроси на богословска тема, на които с удоволствие и според силите си ще отговоря след това. Само, че първоначално че се опитам да Продължава това, което чухме на проповедта. Защото повечето от нас носят включително на шиите си кръста. За много от нас кръста се е превърнал в аксесуар, в някакво украшение. За други, той е църковен атрибут, толкова стилизиран, ще сме забравили да виждаме ясно какво е изобразено на Него. Нека да се опитаме да погледнем към кръста и да видим какво виждаме на този кръст. Ние виждаме, ще кажа сега, нещо изключително страшно и неразделно, и не слято с това, нещо изключително отешително. Умо непостижимо отешително. Нека обаче да започна с страшното. Защото захаросаното християнство не ми е душа. Вдикайки поглед към кръста, ние трябвало да се изненадаме, че сме представителите на единствената религия, която съзърцава своя Бог като разпнат, като разтързан. Ние виждаме истината за себе си на кръста. Питаме какво е истината, и вдигайки поглед към кръста, виждаме какво е истината. Тя е фундаменталната рана. Тя е архипрестъплението на човешкия род. Ние виждаме, че истината е тази, че ние сме богоубийци. Ние всички. От нас и юдейската опа тогава до днес, питаме къде е истината и би трябва да може да се оговорим ето и е истината, распната на този кръст. Това е истината за нас. Истината е, че ние сме оставили сами себе си без Бог. От грехопадението насам, ние се опитваме да бъдем сами по себе си. Сами за себе си. От грехопадението насам, ние сме послушали гласа на змията и сме възмечтали да бъдем като богове. Да бъдем без бога. Да прогоним бога, да приковем бога да умъртвим Бога, от който сме живи. Когато Христос изпуснал дух на кръста, земята се потресла и скалите се разпукали. Защото в този момент, в който сам Бог изпуснал дух на кръста, Самия Бог Жизнеподателя, Онзи, от който има битие, всяко битие. Грехопадението било завършено. Светът и човека най-сетне останали напълно сами по себе си, напълно сами с себе си. Светът останал пълен само със самия себе си. От край до край на шири Завинаги, сякаш, той бил вече пълен сам и единствено със себе си. Бил само народа, бил само този град, било само, само това битие. И така било навсякъде и сякаш, завсякъкъде. И тогава именно тази абсолютна пълнота на света, само със себе си, самия, тогава тази абсолютна иманенция, да се израза с термин, се е взривила от самата себе си вътре. Тази пълнота на света, само с света, се откровила като невероятна пустота. Да остане сам, сам този свят е отчаиващи отсъсти. Ако в този свят има само този свят, не можеш да му изкрещиш дори проклятие. На вихара от молекули и атоми не можеш да се разсърдиш. Не можеш да спориш с него. Не можеш да влезеш в съд с него. Не можеш да го прокълнеш. Оставаш затворен в абсурдния свят, между абсурдните стени на камюн. В този момент, в който Христос изпусна от дух на кръста, свястта е останал без Бог. И от тогава насам, ние съзърцаваме и това е едното, което завинаги съзърцаваме, че ние сме свят Обезбожен. Свят, който е изгнал своя Бог, убил своя Бог. И като в огледало виждаме какво сме ние. Ние сме убийци, не просто на нашите ближния, а самия източник на сами битието. Ние сме абсолютни убийци. Бог и това е истината. Истината е нашия архигрях. Това непрестанно и непрекъснато са на кръста. И имаме дързостта да не се потрисаме гледайки това. Аз обаче казах неразделно и неслято с тази страшна истина. която съзърцаваме на кръста, ние съзърцаваме и още нещо. Ние съзърцаваме това, че Бог е понесал този кръст. Бог е понесал богоубийството. Бог е понесал архи греха. Понесал е дори това, което означава, ако се замисли, че Бог наистина толкова обикна света, че прие от Него дори пределното зло. Дори за Него не ни изпепели, не ни наказа, не ни отрече. Прие да бъде зачертан на кръст, и показва, че съчертава на кръст дори най-попределното престъпление. Което означава, че колкото съзърцаваме страшното, толкова съзърцаваме и абсолютно утешителното. Ние, по парадокс, очевидно сме по-ценни от най-ценното защото най-ценното е Бога, а ние сме по-ценни за Бога от Него самия. Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син. Отдаде го, за да понесе всичко човека. За да понесе не просто Неговия ропот, Неговите хули, Неговите бичувания, а да понесе дори смъртта от него. И когато пак питаме, какво е истината, ние би трябвало да си отговорим, истината е, че всичко е понесено. Къде е истината? Тя е там, където всичко завинаги е. Понесено. Каква е истината? Ние сме по-ценни от най-ценното. Ние сме умонепостижимо ценното, защото Бог ни е поставил по-високо от себе си самия. Приял е да бъде разход от вас. И дори това е просил. Затова казвам, клетката на кръста, е разтерзана гледка – гледка на най-страшното и на най-отешителното – неразделно и неслято. Ако бихме могли да си припомним това, ако бихме могли да възпомним това по някакъв начин, ние ще трябва да бъдем едновременно срутени пред кръста, и възвисени в тази си срутеност. Ние трябва да бъдем възвисени и потресени в тази си възвис... възвисеност. Неразделно и несвято. Христос е бил разтързан. Приела е да претърпи смърт. И понеже тази смърт е смърт на Бога станал преискрено, наистина човек. Човек е един осъщен нам, той от една страна е бил разтерзан, претърпял е смърт, но от друга страна тази Негова смърт е усмъртила самата смърт. Той е претърпял край като човек, на който край като Бог е турил край. Турил е край на края. Принесъл е жертва дима от която, възнасяйки се нагоре, е издимил от тая жертва самата смърт. Самата смърт се издимява от тая жертва и се утаява славата. Славата на Бога е славата на жертвата. Ще трябва да си припомните, че в Откровението на Св. Богослов, в Неговото видение, той вижда престола на Бога в небесата, вижда Бога като цар върху престола и същевременно в пета глава, що е в четвърта глава, в следващата пета глава поглежда и вижда пак същия той престол. Престола на царя, но го вижда вече по друг начин. Посред престола, видях Агнец като заклан. Тая своеобразна холограмна картина на престола жертвеник ни показва, че онзи престол, на който седи царя, е същевременно жертвеника на жертвата. Това е едновременно трон и жертвена маса. Царя се разкрива като пожертва на Агнец и пожертвани Агнец царства върху престола. И същевременно това е пиршествена маса, защото, пак си припомнете откровението на Светиан Богослов, около престола, на който стои царя, който е и жертвеник, на който лежи агнеца като заклан, са събрани 24 мастарци през бюдерой на градски стареи. 12, плюс 12, пълнотата на ветхозаветното, 12 колено човечество и символически плюс 12 колената на новозаветното спасено човечество. Те стоят там около престола жертвеник, защото пируват на този престол жертвеник, който и е пиршествена маса. Там онзи, който е отдал себе си на кръста, е сложил себе си като вечно обощение за 12 плюс 12 за пълнотата на човешкия род преди и след него. За всякога. Всички винаги са седнали около тази трапезка. Поемайки тялото и кръвта на ози, който е като като заглан и от чието тяло и кръв смъртта се е издимила, края е достигнал своя край ние приемаме да се съединим с тази жертва. Жертвата се е отдала до такава степен на нас, че ние вече сме това тяло и тази кръв. Ние вече сме Христос. Това е абсолютно сериозно. Когато слушаме, че църквата е тяло Христово, ние не бива да си го представяме метафорически. След жертвата на Христос на кръста, след като Христос така напълно се е отдал на нас, че Той е нашето обращение, ние сме Него. Ние сме Него тялото. Църквата да е тялото на Христос в Духа свети тук и сега. И до края, и отвъд края на историята. Ние сме пребиваващия Христос. И също времено, ако Христос пребивава тук с нас, то и ние, приобщени към Него, пребиваваме там, на престола, жертвеник и трапеза, отвъд този свят. Ние в този свят сме не от този свят. Ние в Царството, пребивавайки, сме тук и тук е Царството. И Църквата, и едното, и другото. Тя е тук на земята, Царството. И тук е вече Царството. Христос е напълно в нас. Ние сме Тялото. Това би могло да ги изпълни със съобразен триумфализъм. Гледайки се един друг, ние сме призвани да виждаме в себе си, не тъкмо себе си, а в собственото си лице да виждаме Христос. Поради тази причина да се обичаме така както Христос обичат членовете си, както членовете на тялото се обичат, защото са един осъщни ние сме призвани да виждаме в себе си Христос. Казах, това би могло да ни изпълнил от своеобразен триумфализъм. Понеже през цялото време неразделно и не трябва да съзърцаваме и отешителното и страшното, този триумфализъм тук си трябва да бъде коректиран по някакъв начин. Трябва да претърпи колектив. Защото в нас Христос продължава да бъде разпъван. Ние продължаваме да разпъваме Христос. Ние сме тялото на Христос тук на земята, но сме разпънатото тяло на Христос на земята, защото продължаваме да вършим грехове. Защото продължаваме да бъдем оnazи иудейска толпа в чието лице и ние продължаваме да разпъваме Христос. Ние, в Които е Христос, продължаваме да безобразна продължаваме да се кривим, продължаваме да вопием. «Лаа ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си! Слез от кръста!» Следователно, ние сме неразделно и неснято. И ние самите сме на и бездятелни. Христос и разпинателите на Христос. Ние сме Христос разплати. Всеки един от нас е Христос разплати. Ние сме разтерзано тяло на Христос. И същевременно ние сме вечното понася. Никакъв триумфализъм следователно няма цел. Но няма и никакво отчаяние. И едното, и другото. Неразделно и неснято. Драма и триумф. Триумф и драма. Преди време имах даже такава съобразна вътрешна визия, си го всеки един от нас може да бъде погледнат и тъй да кажем, зад неговата собствена физиономия някак си да бъде видян Христос. И също времено всеки един от нас, виждайки Христос, виждаме го разпнат, разтерзан по нашимо с нашата физиономия. Със гримаса на специфичния за нас грях е Отново и страшното и отешедоното на кръста. Ще трябва да се съгласим че така. И още нещо чухме днес в Евангелието. Чухме, че всеки от нас трябва да поеме своя кръст. И чухме една парадокс, едно парадоксално изречение. Който иска да спаси душата си, ще я погуби. Ние живеем във време, и нека това да бъде последната част на тая импресия, на тая лаическа проповед някаква, която говоря пред вас. Ние живеем във време, което страхливо и малодушно желае да запази душата. Всячески да я запази. Ще трябва да се съгласим, че това е точно така. Спестена ни е всяка скръп. Всяко разтерзание ни е спестено. Раждането с болка е отнесено някъде зад стените на някакви болници и не бива виждано. Болестите на нашите близки са пак зад стените на някакви болници и ни не ги виждаме. Смъртта не е вече в дума. Аранжират покойника и не го преподнасят готов и приготвен за погребени. Повечето от страданията са далеч от нашите очили. Разработена е цяла технология за предпазване на душата. Диетологични, психологични процедури за туширане на стреса, Различни психоанализи за десоматизиране на травмите ми, и на трудната възраст на пубертета от различни медицински и психологически авторитети, които я огрижват в тази възраст. Авторитети, които са поели в себе си, Цялото ни развитие, раз... съпътстват ни през целия ни живот, съветват ни к'во да прави, ние отдавна сме се превърнали в природа в ръцете на експертите по природна наука. Ние сме машинерия, за която някой друг се грижи и която ни е връчена, за да е всичко е направено, за да предпазва душата Да не страдаме. Някакъв смисъл... Не е ли това естествено? Какъв е смисълът на страданието? Нима може да се препоръча да страдаме. Нима е хубаво да страдаме. Че в края на краищата чудеса, науката е достигнала до там, да ни минимизира страданието. Постигнало е до там казано на Шега, че ако ние изпълняваме всичките предписания, ние би трябвало въобще да не умрем. Защото спазваме там холестерола, травмите, всякакви работи. Колко често чуваме това. Аз го чувам почти всяка неделя. Ети, кой се, се разболя? е, да, като не си... стараеш да се дам холестерола, ми като не отиде да са прегледа на време, ми като не направи това, сякаш ако бихме могли да изпълним всичко, което науката ни позволява, ни... няма как и да умреме. Ако умираме, това означава, че просто сме проявили безотговорност към тая машинерия по която вече съществува всеобхватна експертиза и значи ние нещо сме пропуснали, нещо не сме направили както трябва и затова, видите ли се е случило невероятното недоразумение, скандала, конфуза на смърта. Какво обаче означава въобще да не страдаме? Въобще да бъде предпазена душата? Да бъде спасена душата? Не означава ли това да е загубим? Спомням си един глупав филм, от който тази работа по някакъв начин е извесна. Глупав, защото е фантастичен филм, не мога вече даже да се спомня беше. Някакъв научно фантастичен филм беше. В него, съвсем случайно, не защото го е мислял режисьора или сценариста, аз видях по някакъв начин тая притча, някак си зашифрована. Едно момче живееше в лабораторията при родителите си, където се провеждаха някакви експерименти с кучета. И то много обичаше едно от кучета. То беше красиво, умно, миловидно, галевно куче. Много го обичаше това куче. Само, че то беше предназначено за някакъв експеримент. Сложиха го в някаква апаратура, нещо направиха, трябваше да го транспортим в другия апарат, няма никакво значение какво е, но така или да иначе експериментът не се проведе успешно. Вкарано в един апарат, това, който беше изкаран от другия апарат абсолютно уродливо, побъркан с страшно свиреп, неукротимо свиреп нрав, отвратително, беше изкаран изрод. И този изрод трябваше да бъде затворен. Затвориха го в някакъв нещо като кладенец в някаква дълбока шахта и се опитаха да скрият от детето какво се е излучило с неговия любимец. Опитаха се да спасат душата и се потресе тая негова душа. Детето обаче разбра какво се е случило с неговия любимец и всеки ден, всеки ден идваше на две са на той кладенец, шахта. Отдолу от дъното на което ръмжеше, виеше, скърцаше с зъби непознаващото го вече, абсолютно непознаващие го извъг него и е приятел. Всеки ден правеше той това. Тоест, опитаха се да спасат душата. му. То обаче не, не пожелава да бъде спасено. И ходеше там всеки ден и какво получи в земя, замяна? Получи душата си, разбира се. Получи душата си. Продължи да има душа способна да обича, да страда, да състрадава, да плаче, да е посветена някога, да е верна някога. Ако не би отивало там, ако би се подчинило на своите родители и на тяхната грижа, то ще да загуби душата си. Нямаше никога да получи душата си. Да, нямаше да страда, но нямаше да има душа. А сега страдаше, но имаше душа. Отгоре на всичко тази история изключително напомня и на една още по -долка на историята на самия създател, който е създал нас, хората, като свои любими чета. Само, че за разлика от зловещия експеримент с кучето, ние сами сами сме захвърлили себе си в бездната на шахтата, сами сме се превърнали в тези скърцащи със зъби, лаещи и виещи изроди далеч-далеч долу, в бездната, чак долу. Само, че Бог никога не е престанал да идва и да надвесва погледа си върху тая бездна, от която отдолу се възнасят към Него, Неговите нашите вопли, скърцания с зъби и така нататък. Той има безкрайна, бездънна душа. Може да е дръско от теологическа гледна точка и въобще не е правилно от теологическа гледна точка да се каже, че безстрастният страда, но доколкото Бог е любов, с любовта е спрегнато страданието. От любовта е осмислено страданието и доколкото любовта е съвършенство и страданието на Бог е съвършен. Пак ви казвам, това, което сега казвам, теологически не е перфектно. Да Бог е, е безстрастен, но е приел по човечеството си да бъде страдателен да страда като нас самите. Вижте колко объркани работи ви разказах сега, и не бих мокал повече и това да кажа. Аз. Пак ви казвам, готов съм да отговоря на всякакви въпроси. Днес бих искал и за това го и направих просто да споделя с вас, защото пак ви казах, тук не съм никакъв професор, не съм екскатенра. Един от вас съм и бих искал ни, някакси ние, ние заедно да честваме. Тази неразделност и неснятост на страшното и отешителното, което съзърцавахме днес и което въобще съзърцаваме, да си го припомним, да извърша пред вас и заедно с вас един анамнезис, едно припомняне, едно възпомняне на нещо, което изглежда сме склонни да стилизираме, да забравяме. Иначе, какво трябва да правим в църквата точно как трябва да го правим и те нататък. Не е моя работа и нямам авторитет да говоря. Затова толкова за днес, ако съм ви разочаровал, аз изключително много съжалявам. Но мога, мога да отговарям и на всякои въпроси от рода, на какво трябва да се прави, защо трябва да се прави, защо не и така нататък. Исках да кажа нещо от сърце. Благодаря. Аз мисля, че е много колебната, която казвам професор Енаки Еф и... Не професор Енаки Еф, не Родянш. Кълли. Исках само да вметна... Съм се мислили аз за страданиято и за кръстовете преди няколко години имаше... Много телевизия дават едно предаване, вече не го гледам, че нещо го разместиха като конуста ли беше, как се казваше. И там, всъщност на кръстове, се говореше за кръстовете, които кръстове не можеш да ги освободиш. Да не можеш да ги избегнеш в живота. И ако един кръст така се опитваш да го избегнеш, а, някакъв друг кръст идва и в същото това време може да се окаже дори по-пагубе някакси от предишния, тъй като човек не е готов бил да да посреща малкия кръст и в един момент не бива готов и за по-големия кръст. Тъй съм се замислил и аз в тази насока, че може би по Повече трябва да молим на Бога, може би, да, да ни дава сили за да преминеме през някакви такива много малки кръстове наши, отколкото да ги избягаме, защото, може би, няма да успеем да го направим това нещо. Но е трудно определено, може би, ние съответно, всеки от нас, може би, би могъл да кажа, че е трудно да бъдеш християнин. Да посрещаш тези кръстове. Да си носиш кръст. И да си носиш кръст. Поне те, за мен не е лесно. Не. Самия Христос на кръста. По човечеството си е извикал: Боже мой, Боже мой, защо си не оставя? Изключително дръзко, но драматично и трагично е да се каже. Самия Бог Христос като един осъщен с нам човек е поискал в един момент да бъде разтоварен от кръста си. Та ние ли не бихме извикали и не викаме непрекъснато освободени от кръста? Края на краищата, ако се замислим обаче, ако въобще имаме душа, ако не сме са някак си подчинили на тая съвременна технология, за която говорих, да бъдем освободени от кръста си означава да останем практически без нищо. Мислил съм си по въпросите за страданието и за смисъла на страдания. мислял съм го даже ако щете, тук мога съвсем спокойно да го кажа, по повод на наша норяшка която си отиде. Мислял съм това. Колко често, абсолютно някакси без да се замисляме, сме се го по начин от типа на а, защо страдам, защо ми се случи всичко това, защото на нея и умря детето. Сигурно Бог ме наказва е най-редовния, типичният отвор, който склонни да дадат църковни люди без много-много да се замисли. Какво би могла да отговори? Какво толкова съм сторила? Та ме наказва. Можем да кажем, ти, ти може да не знаеш какво си сторила, но Бог знае. Ако аз не знам какво съм сторила, то, как бих могла да преживея наказанието като наказание? За да мога да го преживея като наказание, трябва поне да знам за какво съм наказан. Следователно изглежда не всички страдания са за наказание. За какво могат да бъдат тогава? Другия редовен отбор, който давам в Съртон е за вразумление. Е да, не е за грехове, но за да се разумиш, за да получиш нещо повече. Е, какво повече, какво получи. Детето е умряло, тя се разболява от тежка болест, има лоша семейна ситуация. Какво ще получи, какво ще стане? И тогава съм си мислил следното. А, може ли да бъде екетирана така? Добре, изглежда не е нито за наказание, нито за образумление. Изглежда е просто нелепост. Би ли искала, прочее, това никога, верите, се беше случило, Понеже е безмислимо това, което Понеже очевидно е безмислимо. Понеже очевидно е страшно това, което се случи. Би ли искала, кажи, би ли искала това твое дете. С тази нелечима болест никога да не се беше родил. Да го нямаше. Със сигурност нямаше да отговори. Да, бих искала. Най-вероятно би отговорила каквото и да е, но това да бъде. Въпреки, че от него следват страданията, въпреки, че от него се развързва всичко. Не можем да бъдем развързани от кръста си, дори да не разбираме смисъла на този кръст. Защото по-важна от страданието е любовта. Защото не можем да пожертваме любовта заради страда. Защото е нечовешката е работа. Така че най-вероятно ще трябва да се замислиме за кръста. Че този кръст най-вероятно ни е даден заедно с любовта. Любовта е спрегната с кръста. В грехопадналия свят, всяка любов е спрегната с някакъв кръст. Бидейки, волюбен, ти имаш вече някакъв кръст. Няма как да нямаш кръст. Готов си за всяко страдание заради любовта. Любовта не е кеф, тя е кръст. Ето за това най-вероятно трябва на досък. Нещо повече, колкото по-зрял човек става, толкова повече разбира, че въобще не може да се развърши от кръста си. Най-вече го разбират родителите, това нещо. Колко пъти на майките и бащите, особено на не, особено послушните деца и мидио е, да кажат, ех да се махне това от мен да си гледам спокойствието. И всеки следващи момент казваше, това не може, просто не може. Не искам спокойствието си. Не мога да живея спокойствие. Да, дъщеря, не можем да се Трябва да се разпочвам този Сам Бог по същия начин най-вероятно. Какво са му викали от тези Други спасяваше а себе си не може да спаси И Разбира се, че не може да спаси от тези хора. Как ще спаси от тези? В единственият начин да спаси себе си от тези хора е, да прояви божественото си всемогъщество и просто да ги напусне. Да прояви божественото си всемогъщество и просто да ги изпепели. Разбира се, че би могъл да ги изпепели. Всеки думат, веднага може да ги изпепели. Само че аз съм си мислил, ето това е притча някаква да пак такава. Би ли предал на полицията един баща, своето дете, ако почне да му краде имуществото? Или най вероятно ще претърпи това защото не може да се развържва от детето си. Сигурно ще страда, ще се опитва всячески нещо да направи, но няма да го отдаде от себе си. Няма да го изхвърля от себе си това дете Ами то може да отиде още по нататък След като започне да краде, може да убие брата си, другия син на бащата. Може ли бащата тогава, скървейки неутешимо, за убитие от брата си брат да пожелая смърта на брата убиец, да се утеши от смърта щом ти уби моето дете и ти да умреш няма такъв баща колкото скърби за убития, толкова ще скърби и за убиеца защото е убиец и още по-надатък може да отиде този който краде, този който убива брата си може накрая да дигне ръце срещу самия си баща може да го прикове на кръст и тогава какво да направи въщата? Да се спаси от него, като го изпепели, като го убие. Може би има много могъщ помощник. Може да пожелая помощника да дойде и да убие сина му, отцеубиец. Би ли го направил, не може да го направи. Защото и убиец, и отцеубиец сина му е с негов син. Точно такава е ситуацията затова той не може да снеме дори собствения си кръст. Затова не може да спаси себе си. Затова той е парадокс. Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Ни не може да спаси, разбира се. Именно защото Бог е любов, защото е любов, не може да спаси себе си. Това е парадокса на любовта. Любовта не може да спаси себе си, не може да се спаси от себе си. Тръква нагоре да расте. Той все по-малко избори има, да кажем. Станаме биолог. Край, вече се развива само биологията. Много тук после може да стане физик, да И вече най-накрая устарява това дете и става един старец. И горе на някаква вейка, там на края на дървото. И няма избор, т.е. в самото начало има много избори. Може да стане такъв, такъв, такъв, такъв, в края на краищата няма избор, защото някаква вейк и решита на други хора дори, понекога. Така и господ, в смисъл такъв, той е, може би, на края на това дърво, на края на... някъде във вейките, и то не, е, не има, може би, никакъв избор, освен да ни спаси. По волята на, може би, на предвечния съвет. Всякакви притчи можем да се измислим и да е хубаво да си измислиме собствени наши притчи, ако можем, за да се дистенциализираме това, което става в най отвратителното е ротинизацията на, на, на вярата. Когато започваме да питаме по-скоро колко пъти трябва да се поклоним преди колата, да е целуна и после е, пак да се поклоним, колкото да мислим, за това, което собствено е, е вярата. Това е най-... Боже ли еди какво? Срещахме по улицата хората и питат, може ли еди ли какво се да правим? Може ли еди какво се да правим? Прави каквото искаш. Обичай Бога и прави каквото искаш. Ето е една абсолютно дързост на мисловна положение, Обичай Бога и прави каквото искаш. Разбира се, че ако обичаш Бога, ти няма да почнеш да правиш разни безобразия. Обаче, ако го обичаш, прави каквото искаш. Прави каквото искаш. Това го знаят всички, които се обичат помежду си. Има някаква невероятна свобода на обичащите си помежду си. И същевременно има иманентна забрана, която не е проблем между обичащите си. Те знаят какво не може, но не го преживяват като някаква дамга, като някаква заплаха. Просто не може, само себе си не може. Всеки един да носи своя кръст. И носенето на кръста си някакъв друг кръсте, или това е причастност към единия кръст. И дали И непременно, всеки да носи своя кръст. Какво включва това да носиш своя кръст? Ето, например, в молитвите ние се молим за безболестен, безбеден свършек, мирен, за мирен живот. Има нали? някакви такива чисто Виждаме, че в Евангелието тези.. Болни хора, които Христос изцелява, те все пак са искали да постигнат Своята пълнота? Те са искали изцелени. И Христос ни ми казал, страдайте, в моя име ще се спасите. Той още тогава им е дал изпълнението, така да се каже. това е тая особа на страшна някакви тайна. Защо наистина е, Христос трябваше да пострада? Няма... Това разбира се, е много спекулативно. Не можеш ли, например, наистина в духа на някакви. Просто да си представим един Христос, който не, не е разпънат на кръста, а който да рече мир от старост. Това е много перфекционално. <хлълъл> Ние трябва да признаем, че природата, която Господ е възприел, е смъртна, въпреки че е безгрявна или самата природа. Така че трябва антично да допуснем такъв. Нека да видим, да че това е доста антигръцки папкун да си излезни тази след на кръста и защо тя трябва на всяка цена да се случи защо в нашия живот трябва да се случи кръст. <натава> Може би, за да бъдем подчастим с този кръст. <натава> Ебе, <петир》> <натава> е ле, хубаво, айде, не, нещо трябва да ставаме. да му е някакво за застъпване. да, ние заявили всяка неделя от тази, до 2. Андрей, е, може да не е разбрал, е, е, 12 12. От 12 или 2 с Саша, оговорено е. Добре, сега. Какво говорят си? Те си това е върху плещите. Добре. Сега, а, тежки въпроси с това. И те, те да се кажа, лежат, разбира се, като отговор върху плещите на всеки, но лежат най-вече върху плещите на такива, като тебе. Защото при теб ще дойдат, като авторитет ще попитат. Защо трябва да носят кръста си? Какви са тия неща? Какви са тия странни работи, които проповядвате вие. Трябва да го изробиш от а, съзнанието си, за да знаеш какво да кажеш на един човек. Аз, а, в момента, особено пък сега, след като ми казаха да се тръгваме, не съм готов да отговоря накратко, защото почна а, ли аз обикновено да. почвам да, да, да си мисля и, и Стигам до някъде, слагам се сам на себе си възражения, преодолявам и така нататък. Доста е трудно да се отговоря на този въпрос. Теологически е известен отговора. Според теолокумена в църквата, но споделяна от такива големи авторитети, като, например, Свети Максим, изповедник, Бог, а, независимо от грехопадението, е бил предназначил Бога Син по Словото Си, Бога Слово да стане човек, за да може човек да бъде приобщен към Бога. Това и без да е имало грехопадение е щяло да стане твърди Свети Максим Исповедник на Исток и рече да речем Оиля Мокъв и още не получим. А, това, че той а, е бил разпръд и е страдал на земята, е неминуемо от последица от това, че това предвечно решение на Божият съвет е изпълнено в един грехопаднал свят. Грехопадналият свят не може да не разтързае Бог. Защо Бог не го е извършил като, като акт с де иманент, като иманентен акт? вътрешно е също на Бога. Просто хап, соединяване със своята природа и толкова. И не мога да отговоря съм това. Няма време. няма време. Освен, че няма време, няма време да и не мога да, да, да отговоря. Направо не мога да отговоря. Аз напълно ясно да се признавам. Понякога на някои въпроси не мога да отговоря в този момент. Може ли да се избегне носенето на гърба? Не. Е а, ли, не, не, не, не, не, не, не, не, не, На гърба човек. не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, човек, не, ама, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Означава да го кажа в една много лесна аудитория, която го знае, доктринално познае знае. Приела го е, обаче по-интересното е как ще се го отговори на, на човек, който не е в църквата, който казва, «Абе, искам да дойда при вас в църквата, но какви работи ги проповядвате вие? Аз искам да си избегна кръста. Как така? И искам да го избегна». Какви ми говорите вие тук, че съвременната наука ни остава без душа, защото ни предпазва душата? Не искам да си предпазва душата, не искам да страдам, не виждам смисъл да страдам. Това е целта на човешката история. Бавно и постепенно да се преодолее страдание. Ние сме стигнали почти до там. Е, хайде, може да се шегувате, не можем все още да не умираме, но това би трябвало да се стараем да правим. По-лошо има в тази работа. Обяснете ми какво е лошо. Защо Вие християните толкова държите на тези Ваши кръстове? Защо? Как ще отговорите на това то Аз не знам. Аз да? са, много се впечатлих в началото от картината, която описа, когато издъхва Христос на кръста и за три дни целия свят е обезбожен. Да. И всъщност моето усещане, по-скоро, представяйки си картината, която описа и твоите разсъждения, че всъщност и до ден днеше за една част от света Христос не е възкръснал и тя си е обезбожена. Тоест не можем за тази част от света да говорим за носенето на кръста. Тоест за мене носенето на кръста е свързано с този, който е приел и въплъщението, и разпъването на кръста, и възкресението. Обаче... Да. Сурожски има една много, стръп... има много хубава. Той като проповед студия за кръста. И той там казва нещо, което аз съм срещнал. Просто ви препоръчвам, ако ползвате за мунда, да си изтеглите един филм на Бергман. Причастието. Абсолютно причастие. Да, да, да, да. Просто фантастичен, невероятен, изключителен филм, точно за това време. Сега, който поставя буквално тези въпроси, дава ужасни, невероятни отговори вътре има. Ако човек може да ги... Да сти стигне до тях. Да. Те са по-скоро въпроси. Но Зороски казва така, че, че всъщност точно поради тази причина, той трябва да умре на кръста, за да бъде богоставен и да преживее богоуставеността, за да може богоставеното човечество, тоест, да, което е готов, да го почувства, да го почувства и за да може то да бъде спасено. Тоест, това е най- и същото нещо при Бергман се случва mm -hmm. на пълната богоуставеност, при която и вече си в дъното, където няма нищо, и до това нищо стига Исус на кръста, за да може оттам нататък това да бъде буквално изнесено към Бога и да може да бъде извършено спасението и за този, който няма никаква надежда. Никаква надежда който, точно който ние говорим за богоуставеност. В Този смисъл, значит, тези две неща, аз първо, първо го намерих у Бергман, като, така, защото краят на филмът наистина дава тази, този процеп, в някакъв смисъл буквално изказано, нали, че страданието, то няма нищо общо с физическото, че страданието от Исус е това, което той казва, аз съм изоставен край. Той преживява изоставеността на липсата на Бога и а, същото това нещо после го печета по зорошки в една друго малка, то, то даже не е много много голямо като просто, просто същата интерпретация не интерп, не интерпретация същото виждане на тази поклоставност е много, много силно. Препоръчвам на тези, които ползвате за мунда, има го в замунда с превод с всичко на Мергман причастието в филма. Аз само ще кажа накрая една своя интуиция. Не мога да отговоря на. Не, не, защото от вас няма се, За мен, за моите интуиции, признавам, че те са църковни интуиции и най-вероятно са трудно съобщими на извънцърковен човек няма богооставеност пълна въобще, не може да има такава Пълна богоуставеност не може да има. Богооставеността, която някои хора преживяват, включително религиозните, аз си я превеждам за себе, се есистенциализирам си така. А, както едно малко дете, когато е оскърпило баща си, е наказано от баща си, преживява, а, а, това, че баща му го няма като присъствие на неговото отсъствие. Значи богооставеността не е отсъствие на Бога, а е присъствие на неговото да. отсъствие. По същия начин, както едно малко дете а, няма го баща му. Той е обидел и баща му е казал, излизам си и то оставам тук а сам, да знаеш. А, тогава детето преживява нямането на баща си като изпълнено с нямането като присъствие на неговото отсъствие. Цялата тишина в стаята е всъщност мълченето на гласа на баща му. Цялата тишина в стаята е неидването не на стъпките на баща му. Цялата пустота в стаята е а, присъствието на отсъствието на баща му. Тоест а, имаме парадокс не отсъствие, а присъствие отсъствие. на отсъствие. Така го преживява детето. За него аз съм сам е равно на баща ми е сърдит. Баща ми е сърдит е равно на аз съм сам. Преживяването аз съм сам е преживяване баща ми го няма. Тоест, това отсъствие, отсъствие на присъствие и присъствие на отсъствие. Тоест няма абсолютна боголоставеност. Ако кажем, че има абсолютна боголоставеност, това означава да кажем, че онзи от който е битието въобще в един момент са оттегля от битието. И общо взето такъв потрес е преживяла земята в момента, в който Христос е изпуснал дух на кръст. Тогава а, самото това присъствие yeah. на света и само на света изведнъж се откровило като страшно отсъствие, а отсъствието се а, синтезирало като... А, Присъствие на отсъствие. Присъства страшно, тежко, непоносимо присъства това, че Бог вече го няма. Обаче толкова силно присъства, че в сравнение с него и онова, което присъства вече е чисто отсъствие. Нещо такова е. Защото другото е абсолютен можез, вече аз го казвам. Това е по тези дръзки хора, които казват Бог няма и не знаят какво казват, защото ако няма Бог, дори не можеш да извикваш проклятия, така да се кажа. Бог е толкова милостив, че е дал да го проклинаме дори, да бъде проклет оня, който виси на дърва. Той ни е дал дори да го хулим, той е дал дори на богохулниците да могат да го хулят, защото ако наистина нямаше, Но, Бог, да както казва безумеца, то тогава не можеш да извикаш дори проклятие. Разбираш ти не можеш да извикаш на вихъра от атоми и молекули, за което безумните материалисти твърдат, че бил света. Нищо не можеш да извикаш. Дори не можеш да извикаш вас ви няма, прокляти да сте, защо е така. И не може да ругаеш и да се каже. Бог стои в центъра като Олзи, който дори е приял да бъде съден от нас. За да може да имаме отехата, дори да имаме някой, на който да извикаме вопала си, на който да извикаме хулата си. Без него нашата хула би била абсолютно обчаена. Можеш ли да викаш на атомите и да Нищо не можеш да викаш. А да живеят в, в своя чисто материален свят. В този отношение, атеистът Каню е много по често Той казва, понеже Бог няма, ние сме затворени между абсурдни стени. И точно така, ако Бог няма, ние сме затворили мислостини, и то е абсурдно. Защо въобще е пламнало някакво съзнание, някакви страдания, някакви надежди, някаква съдба, ако този свят абсолютно ни, ни познава, ако той не е лично адресиран към нас, ако няма адресат, ако ние сме между атомите и модекулите, за какво е това нещо? Е тогава вече би било същински абсурд. А сега нямаме същински. Сега всеки един абсурд по някакъв начин се изразява в едно викане срещу Бога. И аз съм убеден, че атеистите, ама не тези атеисти, които са атеисти, защото просто не са замислили има ли Бог или няма, които са повечето от съвременните атеисти, а антитеистите, когато казват Бог няма, всъщност го казват във второ лице единствено число. Те продължават да се карат с Бога, те се разправят с Бога. Те казват Бог няма, но всъщност казват теб, теб те няма, което означава, че го предполагат и са в с него. И Той е толкова милостив, че им е дал дори да се разправят с него, да, да има с кого да се разправят като пределният с който се разправяме.